А чи вистачить на всіх їжі, думала Ганна, ідучи попереду, Ліди за стрільцями, а може ще й залишиться, діймала її жура, а може й зовсім не буде кому обідати? Печалувалася жінка, і Ліда, йдучи слідом за нею, з сумом вдивлялася в її стулену журою і спину, на возі біля... З залишилися зосталися два наплечники, їх знімав сам Чернота. Наплечники були важкі, і він брався за увізки двома руками, обережно клав на землю, тоді покликав Едварда і Піта, які стояли у біч партизанського гурту і чекали наказу. Чернота віддав кожному по наплечнику за спини і показав Пітові на нижній міст, а Едвардові махнув рукою, аби йшов до моста, що біля клифи. Василь звів Кони з возом у яр і партизани вмить зникли з галявини. Втім, з боку долини глухий гул моторів, ніби вмисне притишений, а далі зовсім стих. І чутно було, як шумиті, рушир на каскадах у глибокому ізворі під нижнім мостом, де заліг під з динамітом. Чорнота наблизився з лісу до дороги, що рівно прострілювала простір між схилами горбів, Мало не до самої лючі, і там спадала стрімко вниз. Він очікував, і коли раптом зервіли мотори нахабно, ніби хотіли налякати все живе в лісі, а в запади не виповз на гору, перші топорили панцерник, чорнота вистріли з ракетниці, гарячо-зелений набій описав над дорогою дугу з попилів. Тоді з обох боків затрохтіли автоматні черги, то вступила в бій сотня сурма. У відповідь загарчав з панцерника кулемет, за панцерним автом сунув танк, ручи, гусеницями землю, на башті поверталося то ліворуч, то праворуч гарматне дуло і випльовувало снаряди. Та валькада машинно хопилася із западення на рівну дорогу, їх було десятки, за ними бігли автоматники і решетили, кулями ліс, звідки ще лунали поодинокі постріли. Врешті стрільці сотні сурма почали вибігати на дорогу, вони втікали на вмання, і кулі їх не досягали, минали причайно в кущах черноту, який нервово помахував рукою, спонукуючи їх вдавати панічну втечу. Далі вся сотня опинилася за нижнім мостом і миттю розчинилася в лісі. Дорогою відчадушно мчали панцерники, танки. Студебекери, солдати, не перестаючи стріляти, бігли за машинами. З панцерників полили кулемети і лунали раз у раз гарматні постріли з танка. І коли Чорнота нарахував 42 одиниці, остання машина досягла нижнього моста, а перша виїджала на верхній, він удруге вистрілив з ракетниці, а тоді під клифою вибухнув у небо, перекриваючи верхів'я смерек, круглий клубок чорно-білого диму. І полетіли в угод. Беревена, що настиляли міст та уламки першого панцирника. Колона зупинилася, мотори стихли. Німота цілковитої розгубленості запанувала на лісовій дорозі, та це тривало тільки мить. Люк танка відкрився, з нього висунулися до пояса постать офіцера. Був то генерал Дергачов, який керував операцією. Він хрипким голосом скомандував водіям, щоб розверталися, і показував рукою на галявину, що простору заходило глибоко між горби. Мотори знову заревіли. Останній панцерник, який у ту ж мить від'їжджав на нижній міст, рвучко здав назад, скотився з береве на дорогу, довго рачкував, аж поки не допав до місця, де зміліли фоси, і там розвернувся. Він єдиний із 42 бойових машин, залишився неушкоджений. І коли розпочалася масакра, крарованував на повному газі до Ябланова і сповістив районний відділ НКВД про ничого погром. Та поки що панцерник ішов заднім ходом від моста, знав водій, що і цей міст злетить у повітря, проте вибуху чомусь не було. Тим часом шофери панікували, і кожен намагався вихопитися з вузької дороги першим. Здавали назад, ті, які втрапляли на галявину, розверталися, інші застрягали у фосах, деякі перекидалися до гори колесами. Врешті танк з генералом вихопився з Луговини і допав до моста. Аліс мовчав. Чорнота вибрав спостережний пункт на Царинці, з якого видно було всю галявину, і нетерпляче ждав, поки зірветься нижній міст, та пі чомусь не давав про себе знати ту хвилину, коли танк віджав на міст, під запалив біквордів шнур і вже збирався збігати в яр, яку помітив, що іскринки на шнурі погасли. Він підбіг майже впритул до пачки з динамітом і узрів, що шнур перетертий і залишилося його з надібного не більше метра. І якщо запалити, то вибух станеться за 10 секунд. Цього досить, подумав Піт, і я ще встигну відбігти яром до підніжжя онтої гори. Підривник викресав запальничкою вогонь, притулив пломінець до шнура, і коли шнур зловісно зашипів, випорскуючи білі іскринки, підкинувся тікати. Проте хотіла смерть, щоб він спіткнувся і впав, а далі його понесло в повітрі, немов